ما شاء الله څوک چې مونږ کوي هغه وخته محفوظي مونږ کینو هغه چا تک نزل نکي مونږ کینو د ده نظر محفوظ مونږ نو د ده جبه محفوظ مونږ کینو د ده اندامونه محفوظ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر اور دا سیمانا غریب القران هم کړي داسه توجی دویم دا چینا صلاة یقین المونس دین منا کئی با عن الفخشای والمنکر یعنی خامخا دمانز دا سر به بیوزر روزی ایو کس دا پا نبی علیہ السلام ته جویر شو منزم کئیو نروا کارونم کئی نبی علیہ السلام ویدد دا منز بده دا یو زل د دینا منا کی اب یا جو منا شو دویم توجید دا دا این الصلاه ل للصلاه مل منزا مزمل بويا كامل منزا حقيقي منزا من کی سړی د او د منکرنا نو کمو سړی د بهای او د منکرنا نه بچګا نو د صورت د صلاته په حقیقت د صلات نه ده الله یو له صحیح منسیب کی صلو وله ذ اکبر خامه خاض کرد الله ال سواب لري والله عاما تصناون الله پو د پاغ چې تاسو کوي ولا جالو حلل کتاب یونو ډیرشربي او کبي یو اللهوع د عغ په د جمماتو ګرض د د خړي د جمماتو د قورنو شي مسلمانان جمعه تر شي جمعه ته باد شي ودا الله تعالی په جمعه تو نو ګرځیدنو کرے چې دلته ورغهږي نو جمعه ث벌 شان حالاتو خو شګه وندیا نو تویل هغه چرورم خو دې سړي کوټي والي ورته خان نواب سره دې کتاګه سر خبره وکه جمعه بعد باد دل هر سداغه جوړ کړي دا وکړه چې الله تعالی ال تو ورغهږي خیر هر ټیم نو ورکاو بیا چې ټیم ور سره نو شراب پراته آو آغ زنانہ چې منا اورډوي کنجړې زنانہ ور شارا. حالات سبلبل شان کله چې ور دعوت ورک زیا خوې چت زما دی حال تم نه ګوري په دې حال کې زما ته دعوت سمانه لری معنا یعنی دعوت چه معنا دارد سره هر حال دی الله والا شړي سنندار دردمن نن دا سره بیا کې ته دعوت ور کړې او بیا ورته چتا ته یو یو خبره کوم وایسا وته د الله د پاره یو ځل ما سره دی جمعه ترارشه څو زړه لکه سل زړه نه څو زړه یو ځل به سي بیا راځه بیا چې سکه کړو او ته یو ځل خو ځان په لنې دې چې همته وېږي دې دې چې لوکا چې ته صحیح وصل وکا باقي جامي سره یو ځل لارشه بس هغه د قچالو کو د سره چې کوله اړو نماځګر د مازه د الله والا سړی مکه شه د پمانځ باندې ودرېد کله چې مونږ شونړې الله والا الله تڅه کې کړې شه الله بس دا اوس زمو واسو نور الله د د زړه تبديلې والا او د زړه بدلو والا الله استاداته و شان ربانی تا ګور چې لدې سې ریکه چې دمو شو بس د دې کیفیت ان فن بدلسه اوس د خپل حبيبي دا او زاسمان ستوره ده ور شان بيبي خو او کالو کې د خپل حلال حبيبي کله چې انسان په ګناحو نو کې غرق af شینو د تا خبيس سيزه فخ او کم چې حلال سيزینو الله په دبانې آغا آغا د تا بدرنګ لغي وایو کله شي چې د تا خپل بيبي ام په نظر نه ولې ده ریوانه سیټو کله خپل وکاله شيخ خپل بيبي نه دلې ده ری دې چې کله منځو شو الله علافورست شو و دې په لاره روان دې چې زما خپلې بيبي بچر تیاره وس په هوښ کې راغلې هغه کته راشه دغه کمرې ته خو راشه ما شاء الله چې دې کله ورغه بس دته هغه داسې ښکارا شوی دا سې ښکارا شوی چې الله رب ال عزت دې زړه دې سره ولاګو چې ته خو زما حلاله بيبي او دا بلک ته چې هغه ورته هغه سره ورته بدرنګي بدرنګي ښکارا ان په ریکاره ټوله ما مړ د هرې کړه له شرابونو کباونه واړول واي پینځش کاله شو چې د دې خان ناده د نوابنا تهجد او مز بیان د قزا شه دا الله دی الله ولا تجادلوا ان الصلاه تنها ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولا ذکر الله اکبر یاد ساتي وروڼو خبره شاء تاك خپل حلال سيزي او اغيك دتا لعزت ني پل اكور ودان دا حلال داولت دا حلال سيزو ندي خو دا دزره ورسر دالمين كوش کارا كالا هي دي چطر تاكو گناه كمبتلا او دا آه گناه نحسد دا دي چه الله رب ورزت دا دزره دا دزره بادرنگشوه دي علا اينا في الجسد لمزغا اذا صلو کله چې آره ټوکړه صالحې نو ټول بدن واخکولې زبردست دی د په دې کې څه درمه کوچکاره کا له شه چل عبادت کې مزه نشته نو دې دې پوه شي چې څه چلې پټه لاوت کې پن نشته دې دې پوه شي چې څه چلې ان صلات یي نظر به زایې لګي یي د وګنا چرته یو ګنا سره آشنا دی ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب باسمه کوي د اهل کتاب سره مگر په هغه طریقه چې خيستدي خو له کليمه تګه قرآن کليمه دي منه قرآن باندې مګر هغه کسان چې زالیمان دي ديونه مانه په زړه دینات باندې ولاړ دي نو غوی سرابیا مونازره کولای شي الزامید دلایل هغه ته وړاندې کولای شي وقولو آمنا اوسیزه د خپل عقیده ایمان راورده پاک قرآن بانی چه نازل قرشوه ده پا منگ بانی او نازل قرشوه ده تاستا او زمانگا اله هستا سو اله یکیو ده او منگا دی اللہ تغاڑای خودون کیو ده تاستا پی حصر مشرکانی ای اس مجادل را للا مناظر نو فیصله وبسوانی فیصله د الله په کتاب وکذالک انزلنا هزارنګ را لګل موږ ته کتاب آ کسان څور کړدم نتیو ته کتاب ایمان لري په دیوانه او د هغه کسانو نه چې صدقې ایمان وروړي په دیوانه نه کوي زمو په تو او صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم پس سلو ورو د الله پیغمبر یو داده چه نبی امپڑ نبی امی و اواللہ ورطا دا سی کتاب ورکنو پتولگی دا چه داد اللہ رسول دے وما کنت تطلو نبی تا چه تالوستلو من قبلهی مخید دنا سی کتاب وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِنِي کَا نتاخت کا اوپک پل خیلاص بانے ازا اللہ او کتا سخت کولای نو په دا وقت کې خامہ خاص شک بکړې باطل پرستو وېر بچ دی نه بيد ځان نه لیکلواله دې لسترولواله دې شاعر دې نو ځان دې دا جوړ کړاو دل بل هوا آیات مبینات بلکې دا آیاتونه دې کارا فسینو دا کسانو کې چې ور پر شه دې دام دا انده حقانیت د قران یو دلیل ده چې دا پسینو د قاریاں او حافظانو کې محفوظ ده بل کتاب د څوک پیش کی بلکې دا یو آیات کیف الف هو آیاتن بلکې دا آیات ندي کارا پسینو دا ه کسانو کې چې ورکرشه د ورتایلم او انکار کارنه کې زمپاتن باندې مگر ظالیمان او دیو چول نش نازلې ده په آیاتو مېر ربي آیاتو نه د الله طرفا وقل انمل آیاتو ان الله تو یکن آیاتو نه د الله طرفا دلانه دي الله بر هاتلې کوي په دې سره کله چواړي او یکن ځه یاره ورکوونکې فکرایم ام دا درې اوله مې فهم آی کاف نه ده دیو ده پارا پورا نه ده دیو ده پارا په اېجازه د قران کې ان انزلنا چلې مونږ را لګلې د لرا پتابانه محبوبه ان انزلنا کل کتابه چې مونږ را لګلې پتابانی کتاب چې لسته شپديوبانه ان فی ذالک الرحمه یکن فضیک مہربانی دا او نصیحت ده دا قوم ده پار شې مان لري حروګ دیو ګواهینه کې فسدا کړ د کتاب نو تو قل کفا باللہ هو کافید الہ کافید الہ زما استاد ترمیان زما زما په پیغمبرای په دې لا پا چې پس مانو نو کیږي په زما کوي او هغه څان چې ایمان راوړي په باطل باندې کفر کوي په الله باندې دا کسان هم دي دیتاوانیان او صحوال د منکرینو او پتلوار سرغواني ستان عذابي د دنياوي ولولا اجل مسمن او کنا نه ته مقرران راغلي باید د تاسو او راپشه ديوته نصا پاو ديو باندې کوي يسع جنونا ک بلا عذاب زرغړې لستان عذاب عذاب زرغړې لستان عذاب و جہنم آو خام ان جهنم يكنن جنم خامخه حت كون کې پکا شيرا نو ده فاورا چپڑ باکی دیولانا عذاب مین فاوکیم دا پاسنا ومن تحت ارجلی مولان دا پونا ویقولو او عباد حقو ما کنتم تا عملون وچکی اغشتہ سو عمل کاؤ ایع عبادی استرغیب دا حجرتا بهجوه الاربع حسر یا ای باندی الزینا اے زما بندګانو آ کسانو چی مان راوړ ان ارضی واسعا زما ازما کا فراخدا فیا یفعبدون خاص زما بندګي وکئ سلورم بعده فریباک دریا کل دلل ندی شاګبا د دین او د هجرت د پاره تصلی پسلوور طریقو بیا څلوور زجرن دي او په اختتام کې داووده صورت باندې دلیل په اختتام کې په داووده صورت باندې دلیل یا ایبادی الضینا امنو زما زمبنې کانو ایا کسانو چی مان راوړې یكنه زماز مکه فراخان وفيه يفابذ خاص زما بندگی و کئ زماز مکه فراخدا زبیر ابن عوام وېچ نبی عليه السلام وویل البلاذ بلاذ الله کلید الله کلیدی ول عباد عباد الله بندګانم د الله <سلم> بندګان دي فحي سما اصطخيرا فاقم کم <سلم> ځای کې شتا خیر معنا د دین کار په سهولت می راویږي ترته ډیر شاو ایمني کثیر رسېږي بلاد الله واسعات فزاو بلاد الله واسعتن فزا او ورزق الله في الدنيا فسيح فقل للقاعدين على هوانن اذا ذاقت بكم ارزق فسيح دلاکلی کولاودی رزق دل الله په دنیا کې فراته دے فقل للقاعدين على هوانن ا خلقته وا چپسس فذلت سرا اوپر سوای سرناستی ارزوا قد بکم ارزن فسيحوا کله چې واځه تا سبحان پنځه ملګروار شه د الله د دین لپاره فایایا ای فعبدون کله نفس ز الموت اول حضرت عثمان ز نورین سره د خپلې بیبینه د هغوشه هجرت کړو خوې زنانه رااله یو زنانه د حبشو نرااله دا نبی رسول الله او سلام د خپل زوم او د خپل بچي تپوس دا غنکاو تا چې ته عثمان نو لیدره سونه خپو به نبی رسول الله هغه ته او ما عثمان لیدره او خپلې بیبي بی په یو دو بابا په یو ځای خرچه هغه دتلو کې کم کمزورې یعنی په یو ټپ ټاپ خر باندې هغه سوره کړیوه او عثمان زینوره اندغه مغارنی وره په یوبیابان کې روانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و جړل ول الله دې په عثمان رحم وکي دا اولانه هغه فندان دي جو عثمان سره د خپل اهلینا پس د لوط علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام نديو هجرت کړې یا ایبادی الضینا امنو ان الارض واسعه تنفيا يفاقدون كل نفس ذائقه الموت كتهملبشم ومر په هرچا را jiwa je patana مر په هرچا مسللت دي كل نفس ذائقه الموت هر نفس کن که ده مرگ ده سمعی لینا ترجعون دیا منکستا سواپسی کی دلشی هر چا بانی مرگ رائزی او ده هر چا پلٹون کی مرگ اخت ده مرگ عرم ده او هر چا لٹون کی وی علموتو فی کل خین ان ین شدو الكفنا فی غفلتنا ما یرادو بنام مرګ هر وخت کې زمون کفن لټوي او موږ د مرګ نه غافل یو ویلا ترکنا ننا الالدنیا و من اصابها الحسنن لا ترکنا الالدنیا و زهرهته د دنیا او د دنیا ترط ترط تازگیتا چرتا میلان ونکم بنیادمام و انت وشختا من اصوابیها الحسنا اگر که د دنیا پا حسین لباس پا حسین و جامو پا بلدار و کپڑو او په نقشدار و لباس که تم البوسی وإن توسحت من أصاب هل حسنا <تصفيق> ورې په دنیا بولې نهیاز نه کې وستا خيستان مرګري خيستان مزولي استا غونډيان څه شو اينل احبتو والجيران مافعل اين الذي ما هم كانوا لها سكنا اين الاحبتو والجيران آمزولی ستا مرگری او گواندیان اگر شو او داغوی سرچو گوشو اگر او دغوی سرچو گوشو این اللذی همو کانو لحاسکنا آ خلق چشو چده دی دنیا و سیدونی کیو ستا سرا پا مرگر کیو ستا سرا پا دی کلی کیو سیدل ستا سرا پا غم خاده کی شریکو استا سره پراشه درشکی شریکو ستا سره په خغو خغو مجلسونو کې په خغو خغو خبرو کې شریکو خلک څه شو ته خلک دا وایي ته په سمه کنه چې په کوم طرف را لړل هغه ما نه چرته ورکشو یا چې په خبره کوي ویسقاهوم الموت کاسن غیر صافیتن سقاهم الموت كأسا غير سافية سيرهم تحت الأطباق السهر سراء روحنا ويأويباني مرد يوكاسا في وسكلا خبر سفاة نوا سفاة نوا سيرهم تحت الأطباق السراء روحنا لاند دلاند خټینا د همیشه د پاره یو غاڼه کوله اني بیا باګه مرګره د دنیا ترانه شي بیا بازارګې سترګې ما سره ونه لګي بیا بازارګې سترګې په دې کرو کې را نه شي دیوajana عالم صلی الله علیه وسلم سلم اکسی رو ذکر حاضی من لذات الموت اغا شئی چه تولی زتون ختمی یا دوائی بے چه اغا چه شئی دے مرگ دے مرگ دے کل نفس هر نفس سکونی کې د دے سو ما ایلینا ترجعون بیا و منتاز تاسوا پسی که دلشی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا دوس بشارت دے آل کسان چیمان روڑے او عملو نئے کردین ایک خامخواہ زے بورکم گا دیود یا اللہ اچکم زے کی باو سے گم اللہ اے ممبزے ورکو دیودا من الجلنت غرفا تک دا دنیا کی تاتا زے دنیا کتبه وتنشه دنیا کیساق پل کوټنسته دے دنیا کیساق پل بلئی الله زی بور کوم غدیو تا مینل جنت غرفا به جنت نه بالا خانی بالا خانی بور لور کم بالا خانی پته نه لگی غرفن رست وراشی انشاء الله چا غرف محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دا غرف برکتی سویږي من الجنة غرفا تجرید من تحت تحتها الانحار چراوان بای لاند دبال خانون انحار همیشتن بای پدیکی نعمہ اجر العاملین سخکو لے دے اجر دعمل والاو اللہ ایت سخکو لے دے اللہ ایت سخکو الذین صبروا هغه څان چې صبر وکړ او په رب باندې ځان من وکې منذبتن د دا څلورم وکې کته صبر کړم یا الله استاد دینه پاره په پا کمزۍ کې به اوسه کوم بالا خانه و دې الله صبر کړم اللہ وکئی من دعبت دیر دا زند سرنا لا تحمل رزقها نبارا دیو روزی اللہ روزی ورکی دیل را و تاصل را وہو السلمی علی علی دا اللہ دے اوریدونی کے علم ولا وصحیح حدیث کی ایمان بخاری راقلی لو انکم تتوکلوا علی الله لو انکم توکلو علالله حق توکله که تاسو فالله بروسه وکیت سنگه چدا اللہ ده بروسه حق ده فالانی نسیبه کین دسی بروسه چرت ده لرزق کم کما یرز خود طیر رب تاسو لہ دسی روزی درکی لکه سنگه چشالا ورکی مرغانو لہ تغدو خماسن و تروح چ زه هر تش او چې ما زیګر راځي نو ته مړه غړی پیا چې ولې نو دا سارو نه ته د دیو دا مستي او د دیو دا تر او د دیو دا د ناځو نفرا ته دا سره ولا چا ګمن کړي دی او تیلي پیلي کې ولې دی او ته سترګي ورله چا توري کړې دي یا باته ته سارو نه دا له چا دا آګه لا دی الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكايمن دابط وكايمن دابط وكيو زلاله منو ازمګا اې لچې کې را دوه واست نو بس نخړه کایته کوري امنا خا دانی په خېشې ماشاالله نو نخړه کای نو بس د شټنګې ورل ورکی بیا په لته کته وې او بیا په لټوار شي نه دا الله دې دا الله دې هغه زه ته سوال نه شي خاطه د سيزه دې من دابتن لا تحمل رزقا وکي من دابتن اور ارض سينه سرنا لا تحمل مخکي ما سوچو کا زبردست صفاي خوري خراب امن خوري وایدا ته خطه خرا تاسو مردارانه کړئ خارونای را للا بس آل تا یو داو پایبانی دے ٹونگی و آلی نو دے حضرت پیشو راو را سید نو پیشو اگر پیشو رشالو کو چه انوانی راک کلا بدبودار اکڑالا بیاتی پیشو سا شا شا ماس پش اکڑا کچه چلو شو پیشو لاړو چه لالو دا بیا را للا چ بیا را لبی سین خوړه ای ودا ورکه دا بدو یکا شي حیران ماشاءالله استاد ذات نه قربان استاد کرم نه قربان استاد مهربانای نه قربان وکای من دابتن لا تحملو رزقها الله يرزقها الله رزيو ورکې دلار او تا سولارا دالاده اورې دونکه ال مولا ولا انسان تو من خلق السماواته ده وجنن نبي عليه السلام بے انفق يا بلال انفق يا بلال وبلال خرج كوا ولا تخشى من ذل عرش اقلالا اے بلالا ما يره غچ درش خاون بچرته غريب شي ولئن سألتهم كتتفسو کې د دیونا چا په دغه کې د اسمانو نوز مکا چا تا نمر نو زمکا چاته به کېدې نه مر اوس په مې خام خوي بچي الله نو چرته کې اړه لسی دی د الله د توحیدنا الله فر خير رزي هغه چاله رچو اډې د په لو بندي ګانو نو او څنګه یې رزي يتين الله دې په هاريو سزوانه علم والا او كتتفسو کې د دیونا چې چارې من, من السماء ما سوک ده چرا و رئی ده برا نباران نورا جونده ای کئی پده پس دوچه دونا خام خوابه الله بچه اللہ دا سوک و اسر کافیر خواب و ای دا کارونا تو ای حمد ندی اللہ لرا اکثر د ددیونا عقل نلری و ما حازی الحیات الدنیا او ندی دا د دنیا ندی دا جوند دنیاوی الا له ولا مگر صرف مشغله اولو بدي اویا کین کور داخراچه دل هی الحیوان دا pore zonde دا pore zindagi da da hakee zonde da duniya zindagi sirf lobas so sirf lobas sirf tamasha sirf gab shap لا وقد دیبیا بفنایشی وی احلام و نومن احلام و نومن او کزل زائل ان اللبی با بمثلها اللہ یخدو سرب دا خوب لدی دی دا دونیا زندگی یاد ونی سور دے او خیار سڑے پدا سی زندگی بانے دوکن اخری اِلٰهُ لَا إِلٰهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ يَوْسړے د ابو دردار رضی الله تعالی عنہ کور تر راغې فَقَالَ يَا أَخِي بِأَرُورَا مَا أَجِدُ فِي بَيْتِكَ مَتَاعًا وَلَا مَالًا سَأَضِيقُ كُرْ كَهُنَ سَمَانٌ نَشْتَوِي نَمَال فَقَالَ ابو ابو درداء ورتوی ان لنا دارا ان لنا دارا موندا پاره او کورسته نورسل الله صالح متینا چهخه سامان مونږ په دنیا کې کمره ته میلاو شنو کورته وليګو سره په باندې کې نو په باندې کې سو په نقدي سو په خلک کمزې تر الهي وي ورنو کلی تر الهيږي هغه زه تر الهيږي چې د همرشې د اوسې دوزې ابو درداوې مونږ خ덜ته باندې کېو کم خا خاډي کورېشن سامان نه هغه مونږ مخه تلیګو یو هغه سړی ورته بیا ويل ولاک الا بدلکم مما تعن ها اے ابو دردا څلکشان سامان خو باندې کم پکاري حضرت ابو دردا ورته ان صاحب الداره لا ارزالنا بالمقام فيها ذکر خاون مون دلته نه پریدي اغا ته مون مون باندې خوشاله نه چه هميشه دل تپاتيشو مون چه نه نه خوشاله نه د و جن مونږه زر زر اخ پر سامانونه څکورو را لي ګوت چې تر دې سنجه سامان په باندې کې پاتې شي همو در په يښوي کنه زونه زبردسته ابو الله دې دا ابو رضی الله تعالی عنہ دا خبره الله دې زمړته موږ یې ځکه والله دې اسه بیا دنیا باندې ګورې نازونه فرخا او ما هذه الحياه الدنيا الا الله ولايب لو بهه تما شدا انسان تداંપته نه لغي زخ بلایم زخ بلایم پروس کې پدې درس کې کسانو نه نه غنشته دي دو وختونو کې هغه وو سترګې وی زمونږ سره ناس پاس خلکو نن بیا په دنیا کې نه نشتي پتنلغي بلکال موږکه سو په مون کې نه وي هوښته دشته الله دشته خمون ته نشتي زبانه تاسو کې بچوک څوک دیتویلی شیز زلیل دنیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْ وَا حَيَوَانِ دا پورا جونده لَوْ كَعْنُوا يَعْلَمُونَ فَدَيْ شَرْكَ دِوْا پُوِدَي فَإِذَا وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قوزت ارواحهم ليلة القدري بير كرتا یوچا بدواد دپارا پلا ناے تیار کڑی خوے بننا داسن شیکے دے استاس اجتماعہ په دنیا کی حرام ای ليله القدر کے بارے دی فیصله داس شی شی کی نه دا دا د کور دپارا نه دنیا که باده دیوی و زیواله ونیشی او پا زرگاو دا سی وشو فیضا رکبو فیلفل که داغو اللہا جتاری بلعلم مدی کلکوٹ که واده ده دوی با سخپر رواجی دواده پا ٹیم که حالتا اگا الک دا ناوی کور تزی حالتا ورده پا کول پا سر کی تره پر سادر ورلور کی بیارا روانی دا له کال ته بیا واپس را روان دي یو مرګره ور سره د ثوابای د پلانې ټوپک غسته بس شکر آغې دز دزې کړ دي خو نو بلداو ټوپک تي ورختا شه د نو بس کېم ده آغې ال کېسته ولګې یو من مشکل د جنازا کوتنه نه وتا او یو من ترسته پسې دنا وی ډوله را دي تې ته ولې شي دنیا دته ویلې شي دنیا وئن الدار الاخرتا له الحيوان د کور شي رنګل کې بیگای نه وادرای ډېر تر پره قصالیوا سحر مانځ خبر شم بل اغناوی دې گا د دنیا ناروست شو نه وست رور ورسرو یا ځه زمو پړوانې دا بس دې بس یې په کې نه یعنی دو آده پشپبانی و کم من عروس زی نوحا لزوجه ها و قد قویزت اروافهم لیلت القدری دیلا پاپلی آبایگانو اپر خیرد و نکریزی خودی دا ایڈا والسنگار و برابر کری چه ناوی دا دا پتا بنائی چې دا د دنیا دا پارا ندا مصدالا دا دنیا دیتا ویلی شد دنیا الله دماغ جزم پویا کی والله دیتاسم پویا کی بس وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُوَن مَگر مَشْغَلَا أَوْلُوبِ دِي وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ دا پورا جوان دے لو کانو یعلم ارمان کا دا دنیا والا پوئی دے غیر بے تیارے کڑے بے دے بی, بی او دا خاون بے بیاج دا والے را نشین فَإِذَا عَرَكِبُوا کلاچ سوار شي دیو په بهلای کې دا والله مخلصین له دین شګي کې الله تا خالص کوونکې دغه د پراد دین د بلنی ان درې هم فلم مانجاهوم الالبار هر کلاچ اخلاص کې دی ولاره الله و چوبی دا ناګان دی وی حدار ګرځید الله سره له پارا چې کو فروکې پا چې مور کړې دی دیو تا ولي تمتع او فيد والي زر چې دی و اولم یر او ایدہ خلق نگوری انا جانلا حرمان چی منگا گرزو اللے حرم لرا آمینن زید آمن وی تخطف الناس او تختولیشی خلق بچار چا پیرا دینا دیدیونا مطلب دا چی اللہ گوری حرم ماتا سولا ندیدر کڑے آغا حرم چې تاسو میں پا آمن کڑے تیر چا پیرا تمام دنیا پا پریشانہی کدام او حرم والا او تا څوپه امن او امان باندې اي اغه لا چې تاسو کولی شي تاسو هر هر نعمتونه تعالی در کولای شي افبل باطل يؤمنون اي په باطل باندې دی ایمان لري اپني عامد الله کوفر کوي ومن ازلمدا سرورم زجر سراده تخفيف او پروي څوک دېږه ګرځالیندا چانه ستړي په الله باندې درو یاد وروځنتي اکی په حق باندې هر کله چرګه دتهه الیس فی جهنم نمم سلل کافرین ولنذئ فجهنم کی زیادہ ستوګنی د کافرانو او ځین جاهدو فینا امتحانات او خبره تیرې شه الله او الله الله او الله دامتو ذکر شایع چر دنیا زندگی دا کور د دا پورا جنته نورا شان نن ځان وکړا صبر زیاده 파را او چې کړهو دیو کو نو الله حستا کړهو ځای کینا والذین جاهدوا فینا آ کسان چې کوشش وکړي زموږ درا زادہ پاره لنا هدین لهم صبولنا خام خه هدایت به حکمونه مزبوط کو مزبوط بکومنګ دیولاره صبولنا په کلارو ده هدایت یو بکې مونږ دیو تا لاره ده اخلاصی لاره ده هدایت فذیر ابن ایاز مانا کای چا چزانو کړه او په طلب د دین کې په اخلاص سره او با خی مونږ دی او تاسو طریقې د عمل کولو صبولنا الله بتات دا عمل کول الله تعالی ته ساني کی خدای علم اختیار کا په اخلاص دا الله ده پاره صالح ابن عبد الله ته ستری مانا کای والذین جاهدوا فینا چاچ زانو کړه او پتاځمږه کې لنحدی عنا او سو بولنا او باخای موږ ورته لارې د ثواب په ان الله علم او الله سرد حامل ولونه ده الله سرد ني کو کارونه ده چا مل او کو صورت صورت ان کبوت بسم الله الرحمن الرحیم